Eh ajah muka tersedirilah dengan umimu. Ha berapa mu tak usah, tak usah, tak usah telu, telu, gerah ta. Ha oi, tak ada apa gitu gak. Tak ayo, Aku nak telefon nak tahu dia nak ke pun dah ni. Mu tak boleh mu, mu tak telefon kau mu mu seneng. Aku tak ada nombor telefon umimu.